لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله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 وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار اما بعد اللهم ne falendrojm per madrishtes te dorzohemi per kulemi e neshtrohemi nga ai falje mbeshtetje e ndihem kërkojm vetem a ti friqohemi dhe vetem ne atë shpresojm I madhruar dhe i pasë nga qdo amet. Ajo është kryusi, pronari, fornizusi dhe mbikqysi gjithsis. Ajo është burim i shpreses, i dashruis, i forces dhe i suksesit. E madhruim Allahun kur ne ja përmendim emrat dhe qësit e ti të larta. Kënd e uzanë Allahun në rrugën e dretë, asë kushtu ke humbë, a ajë që ka humbër, asë kusht pos Allahut nuk e uzanë. Dëshmoj se çdo adhurim është i kotë i pavlerë përveç adhurimit që i bëhet të Madhit Allah Tëbaraka ve Teala. Dëshmoj se Muhamedi Sallallahu Aleihu Sallam është rob dhe i dërguari i Allahut, është mësuesi i dashurisë dhe modeli i jetës son. Paqja, bekimi dhe shpëtimi i Allahut qof mbi të, mbi familjen e tij të, të dashur, mbi shokët e tij besnikë dhe mbi gjithata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij deri në ditën e fundit. O besimtarë, Frijojuni Allahut duke kryer obligimet e tij dhe duke u larguar prej harameve, jetoni si musliman deri në vdekje. O njerëz, frikojuni Allahut që kryej nga Ademi e nga Aja Ademi kryej havën e nga këta të dy u shtun shumë burra e gra. Frijojuni Allahut me emrin e të cilit ju betoheni, ruajini farafisin. Së vërtet Allahu është mbiqyrës mbiu. Fjala më e drejtë është ajo fjalë e cila bën nga libri Allahu Teabaraka Teala, ndërsa uzimi më i kompletuar dhe i përsosur është uzimi i Muhamedit Sallallahu Alei Vesellem. Te isat veprat më të shëmtuara janë ato të cilat janë futur në fen ton në mënyrën më të pa drejtë që konsideron bidate. E bidatet janë lajthica, e lajthica është shpinjëron në zjarr të xhehenemit. Të ndëruar vëllezër dhe motra besimtarë, Njërëu, në jetën e ti ka nëvoj që gjithmon të kalit dhe të promovojnë një mëral që të mundohet të praqes karakterin e ti në mënyrën më të bukur dhe në shkallën më të përsosër. Islami, feja jonë, kjo fej hynore, e zbritur nga Allahu të barakot hala, synon që muslimanin të bënjë një njërit të mëralshëm, të bënjë njërit të ndërshëm dhe të sinqertë, prandaj e tërë feja jonë, të ndëruar besimtar inicion që musimani ta ketë një moral të ndërshëm ta ketë një karakter dhe një sjelje të mërkulluashme pra ndaj duhet të emi mësë të vëdishëm se kultivimi i moralit të mirë është prej sënimeve themelore të islamit në lidhëm e këtë Muhamendi sallallahu alaihu sallam thashtë innama boithtu li utemmi me makarim e lakhlaq Jam dërguar apo me ka dërguar Allahu që t'i plëcoj normat e moralit Pra ndaj së bashku me juve në minutat në vazhdim do t'flasim në livje me moralin e muslimanit Pra asu se muslimani gjithmon ka nevoj t'a kujtoj vetën dhe t'a kujtoj tjetërin që t'mundo të, të pajiset me një moral të mirë me një sjele shëmbullore me qëllim që t'shtektoj drejt mirësive dhe begative të Allahu të kabar e kauthala Pra ndaj Në lidhje me moralin kemi ajete të shumta të Kuranit dhe hadithe të shumta të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa njerëzit me tëmërranshëm janë ata të cilët të të e ndëgjojnë dhe respektojnë Allahun subhanuhu teala dhe mundohen që në jetën e tyre ta të kenë model shembullin më të mirë të njerëzimit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu në librin e tij thotë: "Leisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib" Porin el birr men amana billahi wal yom al aher es nje ajet icili es shum e gjat mirpo zoti xaloshanu don qe ta theksoj ne kët ajet don qe to water head vrejten muslimanve don qe te edukoj se nuk do te thot qe moral te kufizohet vetem ne disa praktikime te urdhave te fes mirpo morali es e te rjeta e muslimanit prandaj kuptimi i kët ajetit es k mirësia nuk es e kufizuar në të këthyrin e kokës nga lindja apo nga përëndimit. Por mirësi e vërtet dhe përtej saj është ajë i cili e beson Allahum subhanu t'ara. E beson ditën e gjykimit, i beson me lajket e Allahut, beson në librin e shajt, beson në pejgamberet e Allahut, dhe që me vullnet jep nga pasëria e vetë për të afërmit, për jetimet, për të varfrin, jep nga pasuria për utharët e mbetur në rrug, jep për lypsit, jep për lirimin e robërve nga robria, mirësi e vërtet është ta i cili e falë namazin, e jep zëqatin, mirësi e vërtet është për ata që e përmbushin për mëtimin kur ata kanë marë përsi për, si për di shka, mirësi e vërtet është për ata që durojnë në kohë të skamjes, në kohë të krizave, Në kote së mundjes dhe në luft, këta janë besimtaret e vërtet dhe këta janë ata që kanë frikë dhe respekt ndaj Allahu të barë këtala. Pra ndaj qartazin nga kjo ajet, e kuptuam se kodi moralit të ndëruar vlezër dhe të ndruar motra besimtar, nuk është tjerë që vetë musimani ti praktikoj. Disa rituale fetare mirë po kodi moralit është për te i saj që musimani të mundohet Çtër jetën e tij ta shndrojë në ibadet, ta shndrojë në adhurim, dhe adhurimi dhe ibadeti e bëjnë muslimanin, e bëjnë muslimanin, e bëjnë besimtarin që të jetë i ndershëm me Allahun, të jetë i ndershëm dhe të jetë i moralshëm me veten e tij, dhe të jetë i ndershëm e i moralshëm me njerëzit që e rrethojnë atë. Prandaj më së bukur i morali do të definohet në këtë mënyrë, që ka të bëjë morali mes njerëzut edhe Allahut. Morali mes vetës e ti dhe morali me të tjeret. Të jesh i moral shumë me Allahun do të thëtë që ta madrësh Allahun e madhruar duke i respektuar urnat e Zotit Gjellëshanuhu dhe duke u larguar nga gjërat të cërat aji i kanë daluar. Në momentin kërë musimani e praktikon një urdhër të Zotit Gjellëshanuhu në momentin kërë musimani e kryon një obligim të Allahu të barëkot hala Ather ai vetëm se e ka konfirmuar moralin e tij me Allahun te barekote ala dhe në momentin ku muslimani me vetdije dhe me vullnet nuk pranon se të bëj mëkatet, nuk pranon se të shkel norma dhe dispozitat e Zotit xalashanuhu, ai në këtë mënyrë e ka konfirmuar dhe e ka vërtetuar moralin që e ka me Allahun te barekote ala. Dorsa morali me veten është që në zemrën dhe në shpirtin e muslimanit Të jetoj dashuria, të jetoj mëshira dhe sinqeriteti e ta pastron shpirtin nga urrëtia, nga zilia, nga inati, smira dhe nga shumë vese, dhe nga shumë vese të liga. Gjuha jote të flet vetëm se të drejtën dhe të vërtetën. Gjuha jote vetëm ta pohoj të, të pastërtën dhe të ndershmen, e të jetë largën njeshtrave, të jetë larg intrigës, larg fjyrave dhe larg lëmotitjeve të ndryshme. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me qëllim që t'ua kristalizojë besimtarëve se si arrijet e morale thoshte në këtë hadith innal abda layudrik bil hulm darajat as-saim al-qaim. Thot robi i Allahut subhanahu wa ta taala, robi i devotshëm i Zotit xalashanhu do të arrijë me maturë, do të arrijë me moral të mirë dhe sjellje të mirë do të arrijë shpërblimin atij besimtarit i cili vazhdimisht fal namaz vullnetar dhe vazhdimisht agjeron agrim vullnetar. Ndërsa si duhet të jetë morali me të tjerët, morali me të tjerët kur muslimani është i drejtë, kur muslimani është i ndershëm, kur muslimani është fisnik, është human dhe është i durueshëm, dhe në të njëjtën kohë muslimani nuk heziton që të këshillojë e të mos heshtë ndaj dukurive të liga dhe ndaj dukurive të këqia, për këtë e thiu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem thoshte, "Khairun nasi anfa'uhum lin nas", njeriu më i mirë është ai i cili ju ndihmon i përkrah dhe është solidar me të tjerët. Muslimanit e nderuar Lazer dhe të nderuara ju motra, është shumë e lehtë se e kanë një model që aj thjesht vetëm duhet ta imitoj atë. Ës ky model padyshim se është Personaliteti i Muhammedit sërallahu aleyhi vësallem. Allahu të barë këtala e ka graduar në gradat e lartë a Resulullahin aleyhi sratu sram, duke thënë, wa inn nëka la ala khullukin adhim. Vërtet ti e në shkala të lartë të mëralit. Vërtet ti ka rritu në pëdhisalin më të lartë të mëralit. Prandaj aishja nëna besimtarve, gruja e Muhammedit aleyhi sratu sramë, Kjo besimtare e cila e ka përcijelur vazhdimisht Muhammedin sallallahu a.sallem e cila mësë qarti dhe mësë bukuri ka munësi që dhe nga të regojnë neve karakterin dhe personalitetin e Muhammedin Alehi sratu sam, nga se Aisha është shëqruar me Muhammedin Alehi sratu sam në shtëpinë të ti në uthimin të ti dhe Aisha ka qenë ajo zëdhënsja që ka pasë munësi ta praqes në mënyrën më të bukur dhe qartazi në transparentin më të madhe personalitetin dhe figurën e Muhammedit Alehi Sadhusam. Pra ndaj, aisha thështë, ka në khullu kuhu al-Kuran. Morali Muhammedit Alehi Sadhusam ka qenë praktikimi normave të Kur'anit. Morali i Muhammedit Alehi Sadhusam ka qenë Kur'an i gjallë. Pra gjdo urdhër të Kur'anit, Muhammedit Alehi Sadhusam e ka zbërthyër në jetën e ti. Gjdo këtë të Kur'anit, Muhammedit Alehi Sadhusam e, e ka jetësuar. Pra ndaj, vërtet, aisha në dhe ghajtë al-anha, ka pas të drejtë ku e ka përshkruar moralin e Muhamedit aleyhi sallatu selam me këto fjalë të thjeshta duke thënë ka n khuluquhul quran praktikimi kuranit ka qen morali i Muhamedit aleyhi sallatu selam Prandaj e nderuar ti musliman dhe e nderuara ti motër muslimane obligohesh të ta emitosh këtë shembëlyr, obligohesh të ta pasosh dhe ta ndjekësh Muhamedit sallallahu aleihi dhe sellem, ngasë se Allahu te baraqotu taala e ka dërguar kët pejgamber që të jetë shembull praktik për neve dhe që ne të ecim mbrapa xhurmeve të Muhamedit aleyhis sallam dhe të mundohemi që ta kultivojmë në karakterin tonë në personitetin tonë një moral ashtu si që ka qenë morali i Rasulullahit Alehi Satu Sam. Dije indëruari besimtar se morali i mirë është dëshmi e besimit. Morali i mirë është dëshmi e besimit dhe është frut i ti. Nuk ka vler imani pa moral. Nuk ka vler imani pa moral që dasyje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte "Leis al-imanu bitamanni, walakin ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal." Nuk është imani i thjesht vetëm në shpresdhënie, apo vetëm që njëu të shpreson se është besimtar i mirë, apo vetëm propagandon apo vetëm thirret se ai e don fen, mund do të mi praktikojë Nje po thot Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, imani i vërtet, besimi i vërtet, besimtari i vërtet është ai i cili e ka manifestuar besimin e vërtet në shpirtin dhe në zemrën e tij dhe veprat janë ato të cilat ja vërtetojnë edhe ja konfirmojnë ato që e ka në brendësinë e tij. Prandaj besimi i moslimanit duhet të reflektojë në moralin e tij, duhet të reflektojë në shprehet e tij, duhet të reflektojë në sjelljet e tij, qoftë në raport me Allahun qoft në raport me veten edhe qoft në raport me të tjerët. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, veprat që do të peshkojë me së rendi në ditën e gjykimit, në peshojen e muslimanit. O musliman, çdo veprë e jotja do të peshkohet në ditën e gjykimit me precizitetin hynor, me precizitetin më të madh të drejtësisë. Prandaj ajoja e cila do të peshkojë më së shumti është nëse ti je pajisur me moral të shëndosh, me moral të lartë dhe me sjellje të mira. Për këtë arsye, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem thoshte: "Mën shay'in athqalu fi mizani al-'abd yawm al-qiyamah min husn al-khuluq." Nuk ka diçka më të rëndë në peshën e besimtarit në ditën e gjykimit sesa morali i tij, sesa morali i tij. Po ashtu thoshte Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem dhe na ka ofruar një ofertë shumë interesante duke thënë: "Ai i cili ka dëshirë që të jetë i shoqëruar me Muhamedit alayhisratu sallam në ditën e gjykimit. Dhe ai besimtar, ai muslimani i cili dëshon se të jetë afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit, Resulullah alayhisratu sallam na ka mësuar dhe na ka nxitur që ne të pajisemi me moral të mirë. Prandaj thoshte edhe u Allahu inna ahabbukum inna ahabbukum elayya wa aqrabukum minni yawm alqiyamati majlisan ahasanukum akhlaqa. Njerëzit që do të jenë më afër me meje në ditën e gjykimit, ata njerëzit që dëshiron të jenë afër meje, janë ata besimtarë të cilët e kanë një moral të mirë. Po ashtu Muhamedi aleyhis salatu sallam thoshte: Inna Allaha la yuballighul 'abda bihusni khuluqi darajatis soumi was-salah thëtë Zotit Gjelëshan huja mundësën besimtarit, i cili e ka një moral të mirë, që të arrin shpërblimin a ti besimtarit, i cili falet dhe i cili agjëran. Pra ndaj, arritja e moralit dhe kalitja me të është sënim i gjdo adhërimit dhe është sënim i gjdo ritualit fetar. E kundrëta i badetet duke villurën nga namazi, nga zeqati, agjërimi, haqje, kështu të më radhë, nëse këto i badetet, nuk e kultivojnë nëse nuk edukojnë besimtarin çu të jetë i ndershëm dhe çu të jetë i moralshëm dhe çu të jetë i sjellshëm në të kundërtën ritualet fetare namazi, agjerimi, zecati, haxi, atëherë nuk e kanë atë spirtin diku në karakterin e muslimanit. Për këtë arsye Allahu Tebaraka Teala në lidhje me ndikimin e namazit në karakterin e muslimanit thot innas salata tenha anil fahsha i wal munkar Namazi, vërtet e lërgonë në besimtarin nga punë të ndyta dhe nga veprat e nëveritura. Po ashtu Allahu të barakotala e obligoj agjërimin me qëllim që musimani të jeti dëvëqëm, me qëllim që musimani të jakalit moralin e ti. Po ashtu Allahu të barakotala e obligoj zëqatin me qëllim që të që abej musimani, me qëllim që të që abej besimtarin i cili i ka dhruar Zotë i Gjeloshanu pasri, me qëllim që ta bëj të ndershëm dhe ta bëj fisnik për këtë arsye Allahu te barekote hala i drejtohet Muhamedit aleyhi satsun duke thënë khudh min mualihim sadaqatan tutahhuruhum w tuzakkihum wa salli aleihim in salatuka sakan lahum Allahu i thot Muhamedit aleyhi satsun merr nga pasuria e tyre me qëllim që ti ti bësh ata të mirëshëm me qëllim që ti ti pastrosh ata me qëllim që ti ti edukosh ata të mos jenë koprac dhe të mos jenë njerës që nuk japin në emrin e Allahu të barë këtala po ashtu të ndëruar lezën musliman Allahu të barë këtala apo Muhamedi Aleisa Tosam ka thënë më në haqgjë o lëmjarë foth o lëmjarë fësuk raja ke jomin o lëdet hu umu aj i cili e krynë hajin me përprykrynë më të madhe duke i zbatuar ligjet dhe regullat e hajin duke u larguar nga pun të kota dhe nga pun të nëveritura aj duke në të kthejet në shtëpinë ati ashtu të siqë e ka lindur nëna pa pasur as një faj dhe pa pasur as një mekat. Prandaj, i badetet duhet të lënë gjurën të thejla në formimin e karakterit dhe të personalitetit të muslimanit dhe kërsh ka ku kryesur sepse Allahu Subhanu Tala i ka obliguar besimtarit me këto obligime që të akalitin moralin e tyre, që të kultivoj një sjele të mirë dhe një moral të pasrë dhe të ndërshëm Me Allahun dhe me njerëzit në përgjësi Prandaj të ndëruar Vlezër besimtar Do të mundohemi që të i përmendim Disa qështje, disa gjana Të cilat kemi nevoj Që se cilir për nesh të kujtojmë njëri tjetin Që në këto pika Të mundohemi që me lena Allahu të barëk vëtala Të jemi të mëranqëshëm Dhe të jemi të, të sjetëshëm Në një, duhet të largohemi Nga qdo gjë e cila është e dushim Duhet të largoh nga gjdo gjë e cila është e dushin, qoftë në fjalë apo qoftë në vepra. Po këta syë Muhamedi Aleisat Usam thështë, el halalu bejin, wal haramu bejin, o bejne huma umurun mështëbihat, la i alimuhun në kathirun minë në nasë, të menit të që shubahat, istabrali dini hië o irdhe, o wa men wakafi shubahat, wakafi l haram. Thëtë Resulullahi Aleisat Usam, Hallali është shumë i qartë ashtu siç edhe harami është shumë i qartë. Mes hallalit dhe haramit janë disa gjëra të cilat janë të paqarta për shumicën e njerëzve. Ai i cili largohet nga dyshimet, ai i cili largohet nga ato paqartësi, atëherë le ta di se e ka ruajtur imanin e tij, e ka ruajtur nderin e tij, edhe e ka ruajtur karakterin e tij, ndërsa ai i cili është rrasur apo zhytur në ato paqartësi dhe në këto pa, në këto në ato gjana të dyshimta, atëherë le ta atë di se ai vetëm është futur në mëkat. Prandaj muslimani çdo gjë e cila është e dyshimt, duhet të jetë inferior ndaj saj dhe duhet të largohet, mirë po ato dyshime duhet ço ti sjell në gjana të cilat janë të qarta në dhe të të çarçuara drejt me mësimet e Allahut dhe të Muhamedit alayhisalatu sallam. Në të të nderuar vëllazer dhe të nderuar jumotra, muslimani në mënyrë maksimale duhet ta dukojë veten atij që ta ul shiçimin, nga se shiçmi nga se shiçimi e ngacmon efshin, e pastaj efshi gulfon e kur gulfon efshin nuk ka mundsi që të për mbahet dhe nuk ka mundsi neu që ta ket nën kontrollin e tij, atëherë është shumë jo normale që njeriu të bië në mëkat. Prandaj të jemi të kujdesshëm në rrugë, të jemi të kujdesshëm në vende publike, të jemi të kujdesshëm kur jemi të vetmuar, të jemi të kujdesshëm para televizionit, para internetit Për asyjë se nejë musimani, e dimë se musimani në asë një qastë nuk është në vetëmi, mirë pa të vazhdimisht e përqelë Allahu të barëkotara. Pra ndajë musharëse, Allahu në ka urdhruar duke thanë, kullil mu'minina je guddumin e bësarihim, wa jahfadhu furu gjahum dhalika e zkalahum. Thua ju besimtarve dhe besimtarve, që ti ulin shqiqimet e tyre dhe dhe leti ruajn organet e tyre dhe leta din se kjo është më ndershme dhe më e pastër për ta. Po ashtu çështja tjetër që ne duhet mundojmë të edukojmë veten vazhdimisht të ndrullazën është që ta që ta ruajn gjuhën tonë nga fjalët e dyta, nga fjalët e kota, nga përgojimi, nga shtirja, nga mashtrimet dhe nga gënjeshtra. Muhamedi aleyhis sallam Një dit i thëtë madhit radiallahu talanhu, duke e dukua Resulullah e lejësat usam në rëndësine madhet që ka të gjuha, sa që Resulullah e lejësat usam nuk hezitojt që da ka të gjuhen e kapi me gjishta dhe i tha, ruaj e këtë o muadhi, muadhi radiallahu talanhu i tha, ja Resulullah e ne do të lugaritemi për fjallë tona, pasaj Muhamedi a lejësat usam i tha, o halje kubbun nashe finnari ala u gjuhihim, illa hasaidu elsinetim. Që do të thot, atë do të zvarriten njerzit zvarrash në zjarr të xhenemit vetëm se nga ajo që kanë korrur me fjalët dhe me gjuhën e tyre. Prandaj muslimani duhet të jetë shumë i kujdesshëm, duhet të jetë i moranshëm me Allahun subhanuhu teala që ta edukojë gjuhën e tij. Këto copë mishi të ndrullazën dhe të ndruar ju motra. Këto copë që janë shumë e vogël, mirë po mos harroni se sa e sa njerëzve ju ka sjellur fatkeqësi shumë të mëdha. Një fjalë jotja Gjuan në thellësia të mëdha të zjarrit të xhanamit, por në një të ankon një fjalë jotja e cila është ndershme dhe e pastër, një fjalë e cila është e drejtë, atëherë me atë fjalë Allahu do të ngrit shumë. Prandaj kujdeso musliman se çka fletni. Kujdes të përkand fletni, ngase diheni se ju jeni për xhexhes për Allahu subhanahu wa taala për çdo fjalë që ju që ju del nga gjuha e juaj. Po ashtu të ndrunllazen muslimani duhet ta edukoj veten që të jetë i moralshëm duke dukuar vetën e ti që të jetë i drushëm. Për këtë arsyë, Allahu të barë këtë ala thëtë, olime në sabëra vë gëthëra, inë në dhalike lemin azmi l'umur. Ata që bënë sabër dhe ata që janë tolerant, ata që bënë sabër dhe ata që falin, le da dijnë se këto dy cilëci janë cilësi të njëzve të mdhej, janë cilësi të njëzve të sukseshëm, janë të cilësi të njezve dhe të robërve të mirë të Allahu të barëk o tala. Po ashtu Allahu thët, o ljafu, o ljasfahu, e la tu hibbune e jaghthir Allahu lëkum. Falni, toleroni, mshironi, ban ju halal njezve, a nuk keni dërshir ju që në ditën e gjukimit, kjo falë Allahu subhanahu tala. Pra ndaj musimani ka nevoj që da ketë një edukat të mirë, ka nevoj që da ketë një moral të mirë dhe të jetë idurushëm, dhe të duroj dhe të toleroj dhe të fal dhe të bëj halal me vëllezrit e tij dhe me njerëzit në përgjysë. Po ashtu Muhamedi ka nevojë që ta promovojë një moral të mirë me shokët e tij, me rrethin e tij, me kolegët e tij dhe me njerëzit në përgjysë. Ka nevojë që të jetë i moralshëm me njerëz të vjetër, ka nevojë që tjeti moral të jetë i moralshëm me njerëz moshatarët e tij dhe duhet që Muhamedi të jetë i moralshëm Më atatet janë më të vëzhgël se ti. Për lidhje me këtë temë kemi hadithe të shumta të Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, që theli se për ju besoj se i keni më së qarta këto edukata dhe këto etika dhe këto kode të cilat i promovon feja e jonë. Një që e cila është shumë e rëndësishme të ndrullazën muslimani duhet të jetë i moranshëm në vendin e punës ku ai punon. Që muslimani të jetë korrekt, të jetë i ndershëm, të jetë besnik dhe të jetë i sinqert të jetë i angazhuar dhe te për durimtar, nga se vetëm këto janë adresat e muslimanit, dhe kjo është adresa ati muslimanit i cili duhet të praktikoj fen e Allahu Subhanu Tala, dhe me blët kuptimin duhet të jetë i moral shëm me Allahun dhe me të tjërët. Pra ndaj, Allahu Tëbaru Tala në ka sjel shumë shambuj në libre në ti. Mi afton një të regim i cili është shumë interesant që musimanet e ledzojnë dhe knaqen kur e dhe gjojnë atë rëgjim që është rëgjimi i Jusufit Alehi Sratu Sram. Morali i lartë i Jusufit Alehi Sratu Sram ka bërë që kënë gjarje të kujtojtë vazhdimishtë dhe kënë gjarje përthuese në zdo detajtë të jetës asë interesantë është sa që përthuese për zdo detajtë të jetës Allahu të barë këtala i ka të reguar dhe i ka përmendur dhe i ka përmbledhur në të regimin e Jusufit Alehi Sratus Ram. Një gjë që përmovën Jusufit Alehi Sratus Ram duke thë njëzve in një hafidhun alim. Unë jam ruajtës unë jam kujdessar dhe unë jam i dishëm çe ti menaxoj resurset edhe kapacitetet e juaja prandaj kështu duhet të jetë mosimani nëse ti je në marrdhënie të punës me, me një firmë apo me një me një kompani duhet që vazhdimisht ti të promovosh moral të lartë ti duhet të promovosh korrektësi duhet të promovosh fishin krij ndarshmëri duhet të promovosh besnikri duhet të promovosh angazhim dhe duhet të jesh i durueshëm ngasë mbi gjithash ti shynon se kët fe të mëdha këto kode të moralit t'ju tregosh njerëzve në praktik ashtu siç ka qen Shembolli on Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu kemi edhe rastin e Musës alaihi sratu sram, i cili kur vajza vajzat e Shuaibit alaihi sratu sram, pasi çojë patën një kontakt, pasi çu takuan me Musën alaihi sratu sram dhe pasi çaj ju bëri atë ndimesën E pan vajzat e Shuaibit alayhi sattu sallam se ky njeri ky pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala i ka disa virtytet e mira dhe i than babaut e tyre o bab na r për pontor kët njer i nga se ky i ka është hafidhun alim nga se ky është kawijun amin nga se ky është i fortë edhe është besnik. Prandaj, kështu duhet të jetë muslimani. Muslimani do të reflektoj moral të ndershëm, si jelle shëmbullore në shtëpinë e ti, në rrugën e ti, në shkollën e ti, në gjaminë e ti, dhe në gjdo vend ku aj ecë, dhe në gjdo vend ku aj e tënë. Ko në fundit, besoj që e këni përcjel, në rjetet sociale të rëgjot një të rëgjim shumë interesant, ku një pop i rusis e të rëgjot një nxarje me një taksis mus Një taksist i cili ka qenë duke punuar taksi dhe e ndal një plak, një plak ortodoks dhe i thotë a ke mundësi që të më dërgosh deri në Kish? Një taksist musliman e ndal një plak ortodoks dhe i thotë a ke mundësi që të më dërgosh në Kish? Ky taksisti musliman me respektin më të madh që ia ja bën kësaj plakë dhe në fund nuk pranojnë çë të marrësh për blimin, nuk pranojnë çë të marrë të hollat. Dhe kjo plaka çuditët Sapsetin opum i merr mu te holla. Thet paraysyse ti e sikur se nana ime. Edhe ti je duke kryer nje obligim te të fes tende. Per kete arsye thet un do te ndihmoj ti. Derisa kjo plaqa thet, saherce kam hyr ne taksistat ortodoks, thet ata gjithmon me kan marrur te holla, me kan marr para, thet jan arsytuar duke thënë, "Gase kjo është puna ime" dhe këtu un e kam ka fshaten e gojes. Kjo plaqja rrefën nje priftit këtregem, edhe prifti nuk heziton çu tju tregoj xhamatit e vet duke e thënë se, ja, këta janë musimane të cilët promovojnë moralë. Këta janë musimane të cilët janë shembul dhe janë modeli me mirë që duhet të praktikohen dhe pritë apky popi nuk hezitan që të thetë. Këta njerëz do të kenë të ardhme në dore të tëre, për asy se këta janë njerëz që promovojnë vlerët të moralit. E lu zotin që lëshanu që Allahu të naforizoj, që Allahu të na nve shpet ku në moralit, që të jemi të kënaqur me vetveten tonë dhe në të njëjtën kohë Allahu të jetë i kënaqur me ne dhe që të mundohemi të promovojmë Islam, të promovojmë fe me sabrin tonë, me durimin tonë, me moralin tonë që të jemi shambull i mirë për të tjetë, që dikush të merë lakmi në sielet tona, që dikush të merë shambull në karakterin dhe në personitetin ton, e lusë Allahun që të nabëjt e til, wa akullu kauli hadha, wa astagfirullah li, wa lekum, wa li kulli dhambin, wa khati eti, fa astagfiru, inë hu hu lga furur rrahim. Elhamdulilah wahda wassalatu wassalamu la, nabi abad, abad. Srije, ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Për seri falendojm Allahun te baraqahu te ala, duke u lutur me Muhameditin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij të dashur, me shokët e tij besnik dhe me gjithat ata që ndjekin dhe pasojnë traditën e tij deri në ditën e fundit. Të ndrollllazën, do ta thelloj këtë hutbë me disa prosi te disa nyjasve të mdhaj. Ço i u drejtuan të dashurve të tyre, familjarëve dhe fëmijëve të tyre me këto porosi. Njëri prej prindërve në çastet e apo na agonin e vdekjes ju drejtua bijve të tij duke u thënë: "O bijtë mi, silluni mirë me njerëzit, ashtu që nëse ndaheni nga ata, ashtu që nëse ndani prej tyre, ata të mallëngjehen për ju me gjithë zemër. E kur ju të vdesni, Ather ata do të çojnë për ju. Prandaj porositë e cila vërtet e kanë një peshë shumë të madhe që i ndodh njerëzve për shembull, të takohet me një shok apo të takohet me një njerëj, çoft edhe disa çaste të vogla. Mirpo sjellja ti duhet të i lejë për shtypje atij personit që është takuar me te dhe ti lënë për shtypje që ta ketë që të mallëngjehet të u takojë me ty përsëri. Me saq kur ti të vdesesh të kujton për sjelen e mirë dhe për karakterin e mirë, që ti e munduar ta promovash në momentin kër ti ke të shëndruar me të. Po ashtu, thështë e njërin nga të diturit, bëhuni të edukuar nëse jeni betër, fitoni lumë të rrit. E nëse jeni mesatar, atëhere, nëse ju jeni të edukuar, do të bëni të famshëm. Ndërsa nëse jeni të varfër, do t'ju ndërëj Zotit Gjellëshanhu me pasëri. Disa njerës të urt kanë thënë, Trashëgëmia më e mirë, që i alën prindi thëmiut, është sjelja e mirë, edukata dobishme dhe nëse i lën vëlezër të drejtë. Pra ndaj në fund e lusë zotin e madrishëm, që të në auzoj neve në moral të drejtë, në moral të lartë, nëse në sjelje shëmbëllore, në fjalë dhe në vepra, të në mundësoj përfundim të mirë në këtë botë dhe të në arruaj e të në sigroj nga dënimi i ashë për dhe i padrushëm i ditës e gjukimit dhe të nga mundësoj që të kemi moral të lartë dhe me këtë moral dhëtë arrim shpërblim të madhë të Allahu të barëk o tala. Inna allaha o malaikat e huju sallun alen nabi, ja ejuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimen këthira. Allahume salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallet ala Ibrahima wa ala ala Ibrahima, inna ka fil alamina hamidun me gjithë, Allah mabarik ala muhammadin wa ala ahli muhammad kama barikta ala ibraheem wa ala ahli ibraheem inna ka fi ala meena khamidu madin inna allaha yakmur bil adli walihsani wa itai dhi lkurbah wa yana anil fahshai wal munkeri wal bagi ya'ithukum lalakum tazakkarun wa qimu sala la ilaha illa allah la ilaha illa allah Inna lillahi la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah